إهدنا الصراط والمستقيم الصراط والذين أنعمت عليهم غير المغذوب عليهم ولا الظالين <تصفيق> أصول القرآن أسان تيادة ذكرية فهمت فارا ظ پرون بیان لا يسير الرجل بسيرن في القران حتى يعلم اربعان قران کی مہارت او بصیرت پیدا کی جدا اصول القران از ذکرش او رم بیا تعریف د قران او اس ماده قران حکمت د نزول د قران او عذاب د قران ک 40 دغه څنګه سلور په جندل نور ضروری دي چیرې تفسیر د قران او قران سرا او تفسیر د قران او سنت پیغمبر سره او تفسیر د قران او پاکوالو صحابو او پاکوالو تابعین دریم اربعه مثل اربعین او سلور په یندل د لفظ معنا لغوی او د لفظ معنا شرعی او اسباب د نزول او ناسخه مانسوخ ل اربع سلور ما اربع دا او چې مقاصد کم دي چې دغې په ارموږه دا اصول وایو چې غا توحید دې رسالت دې صداقت ته قران دې اثبات ته قیامت دې به اربع بن اربع دا چې دا ثابتو په سلورو دلیلونو سره چه قرآن کی بیانیگی عقلی نقلی وحی او حلف اوش پا گمه اربعان ویرد دا ویعیدها بی اربعان تدی تایید بکو پسلور نور سرا چه جهاد دی انفاق دی او تنظیم او آداب دي پدې سره به دا ریټ کې په 40 ومارباع دا او چې په سلورو حصو د قران کې سورې نعام پورې اوله سورې کهف پورې ځېم وېصا بیا سورته سبا پورې درېم وېصا سورې سبا ناخره پورې سلورو ما پدې سلورو حصو د قران کې لیرود بیها اربان چی ردو شوی پدی سرا پسلور و فرقو بانده اتمار باعداو چی فرق باطلا چی سلور دی مشرکین یہود نسوارا و منافقین پدی فرق و باطلاو بانده قرآن رد کی که اربان لکسنجی پسلور و نورو رد کی نهما اربان چګره شرک سلو رقسام شرک فی العلم رد کئ چې الله سره په علم کې څوک شریک نشتا شرک فی العبادت رد کئ چې الله سره په صفات د عبادت کې څوک شریک نشتا شرک فی التصرف او شرک فی الدعاء چې دا به تفصیل سر رازی بیا خپل خپل زبان دی د هاریو پورا اوځاحه او تفصیلی او لسما اربعا معا اربعن دی سلور و فرق و باطلہ و سرا رد سلور قسمہ مشرکین ام دے تو مشرکانو کزان لسلور قسمو ندی بالعباد السالحین کعواز تیزنو او بالملائکہ او بل جن بل کواکب چانه کان بنديان الله سره شریک کړیو فاري چا ملائک شریک چا جنات او چا د ستوره عبادت کو ويوز ههابه 40 یو سم 40 دا چا قران د دې مقاصد وضاحت کئ پسلورو امور سره بالقصص انبیاء و و چریک او قصې واقعات چریکه وځاحتي والامثال او په مثالونو سره مثالونه ذکر کې د وځاحت په اړه وعجز آل هتهم او انبیاء د ملائکه ایجزب بیانې کله د نورو جناتو دا, دا مشرکان او الی هذیکان دا غی از په بیان دي چې هیڅ نشي کولې لې يخلقو زبابان ولا اجتماعوا له دې ته ایجزه الی هویل دا غی د رد چې کله دلیل پېش کی ابا اجداد او کله اتباع الهواء قال الظن بذي برد کي چدا دليل نه دي ان الظن لا يهني من الحق شيئا ويحذرن 40 ام واحد بزان ساتي رسلورو شي زونو نا دولسمار با کي وي عن الكفر والنفاق والشرك والافتراء دکفر ناو د شرک ناو د منافقت ناو او د افتراانا دین کې بداروغه نه جوړي ازان خبري و نه کوي ک 40 لکه څنګ چې ځان بچي وسلو ورو نورو گناهونه ديارلسه ماره باقي وې تحریم ثم احل ب نه کوي تحلیل تمام حرمه باندې کوي تقول علی الله الله باندې با به دلیل خبر نه جوړي چې لا داسوی لید کومنګ داسې کو او سلورم افتراء علی الله الله باندې دروغ جوړول دین وزن ساتي سلور و اربعین د سالور نور نووزان ساتي سوار لسما کي ال انکار مين التوحيد توحيد نه انکار نکي انکار د معجزاتنا او اخراج الرسل او اخراج المواحدين حق پرس به نشړي او سدورم د چغي پورې بټو کې نه کوي استهزاء بن کوي ته ن من ار انان بهسا د سلو نوروونونه پرب کې و د داهنت نه چېین کې ووسی نه کوي د کمان د حق نه حق خبره ب نهپټئ او د ترک کې عمل نه عمل ب عمل بن او سلورم د تحریف نه که قرآن کې وایي ځان خبره نه کوي تحریف به نه کوي ده الله یو به 40 ضد پاره چې مبتلا نشي په دنیا کې وصلورو مصیبتونو سره په اړه سم کوي به زاجري قرآن د زواجر او لندراند شي چې من ازلم او ختم القلب چله اوله پذلونه موهرن لګی د فی دنیا او تر دایې چې دنیا کې رسوائی پذیمبتلانشی ول عزا او بالاخره اخرت کې پعذاب کرانشی ک 40 لکه څنګه ځان ساتي سلو ورو نورونه ول سمکه وی اتباع الهوا پل خواہش تابيداري باندې کوي استدلال بالآبا ودليل کي مشران نه پيش کوي چې مال فينالي آبا انا وجدنا عليه آبا انا تشبمع الله علاوه مخلوق پشان تي نه اولاد نصابتي یدا تشبوم علاوی او قیاس فاسد منکی د زان نپدین کی نفهمتو ہے نبی 40 چې کله داسې احتیاط کړي دوان دی وسلور قسمه امتحانات راځي عقل sumar باکی وای ملامت الاحبای فل دوستان دوستانو به ملامت کوي او شماتهتل عاد دشمنان به پ خوشالی چې کله دبانې تکلیف راځي او تول جو حال یا ایان خلق بان کوي د چا تهوي چې دا خبره کوه <تصفح> او حس هغه مقامي عالمان به سره حسد کوي چې د اومولاشي او د خبرې کوي؟ ک40 نو لسو 40 کې وې چې دې سره به سلور نور امتحاناتي اصبو بدر دې خلقو قسمه قسم ولې زاو زررونا او تکلیفونا واجب او د لاسنا بده ترسي په نو او لفتراي قسم قسم دروغ په خلق جوړي چې دا چل کړو دا چل کړو امکرل کبراي او د حاكمانو طرف نه با د باندې دباو نه کیږي دې وسو چل کوي وات سما به اربعين دې په سلورو دليلو نو د شريعت باندې تمسک کوي لاسه مضبوطوي شلمه بل کتابه قرآن سره دابزان ننلې لري کوي او سنت او سنت پیغمبر سره اعتصام بل جمعاي او په اجماع د مجتهدين سره اصول بدای او القیاس صحیح صحیح قیاس چې کوم معتبر ده به د دلیل او حجت وې ماربعین حدیث سره سلوور د عمل خبرې دي نا با اصرا خیال کے ساتھی یو اجتماع کی ہوئی الاحسان و الناس خلق سرا احسان کول چی جائز کارون ای داغی نبا و داغی کی اجتناب نکوی و ترک الفاشائی بے کارون نبا ذان ساتھی چی بدنام نشی داغ پی اونے لگی امر معروف او صلورم نا ہے انیل منکر او دا دو اجتماع اربعادا دیو کامیاب او خیستا باشی پسلورو سیبتونو سرہ چول باغیکې نو سوره انعام شپق قواعد دي چې پیغمبرانو باندې راضی نو په د باندې به موږ راضی هوته پروا نه یې هرتا قواعد یو کې ذکر کړی ذکر کذالی کا فتننا بعض هم به بعض الله ظم دنیا دیا کې د بعضو په بعض سره پلو هاولله من الله ولی من بین نه د بهتلپرس بوي چې پهزیبان د الله احسانو کومونې نوخواخوا دویمی ذکر کلے پرپسی پینزو پند وستم که پچ پند که چوکہ ذالکانو فصل ال آیاتی ولی تستبین سبیل مجرمین اللہی وضاحت بکی بیان بکی رستو که گی بنا مجرمانو دا دین خلقو تخکارشی چوہ دا خود نو تا خود دید نسو جوڑ کریو ملت استابینا درې مې ذکر کړی اوصل انظم کې چو کذالکنصرفل آیات دغه عبادتونه آیا اړو اړو او مختلفو طریقو سره دا مسله واضح وي او یي وویل درستا ادیب داوي چې دا د شاګرد دی دا قران یې کمزې کې ویلې دی نی ودا تا پوس کئ ابي همبرته وي ودا تا توا هنکېږي دا تاس د کړه د چا نامنګ ته بیان ای او سلوورم ذکر کړه بیا یوصل دولسم کې وګذالک جعلنا لكل نبي عدوان شياتین الانس والجن ابي پیغمبر هم جن کې غما تاسو هر نبی دے پارهما دا, دا دشمنان پیدا کړیو هغه ته تکلیف رسیدا تا تمام رسید او په انزميه یوسل ذریشتم کې 123 کې بغزائل کجالنا فی کل قريه اکابرا مجرمیها دغه تازه په ماکه کې مجرمان پیدا شوی دی دغسی میں پہر خارکی پیغمبران لگ مجرمان پیدا کرو چیغیبا قسمان قسم منصوبی کولی تا تا منصوبی جوڑی اشپگمعا قبان یو سلی او کم دیرشکی سو نتیسکی فگذالک نوالی باز از والمین بازن اللہوی دغسی دو ظالمان <صفيق> مرګریکوم بازه ده بازو سره دیبم تنظیم جوړي او دیبم جماعت جوړي مقابل دی ستا مقابله کي ستا نه بچل ز دکي مده ته ویل شي اقاباته او ته ومبلغ باندرازي او ذم اتبري عن المعانذين ذذيانو نه نه ديان اغی سره بغم خازینه کئ دا اکثر ز ابراهیم علی السلام په واقعیا کې بیان کړي که سورته مریم کيو 41 کې چې وا تذلکم و ما تدعون من دون الله د او تاسو چې ځای عبادت کوئ <تصح> دغسید دو آقیہ سورہ زخرف کیم چیب بیس کی راغ لیوان چیئننی براؤم مماتابدون تو بیزار ہے ماں ممتحنکیم سلورم آیاتو انا براؤم مینکم من دون اللہ براؤت <تصح> تازې سورې كهف کې د اصحاب كهف واقعه وا شپړو سم یاته چې ری وی خپل من کوي وایي زه الا الله فاو الى الكهف امر ګورو کله چې جدا شوې د قوم نوس نو سره ځان لځیو ګوره اگر کې یو غاري نغار تنو نورتو کنو قومی اپریخو دو دو پا کخام خارازی درم و نصرت الموحدین کم زیچه تا موحد مرگری بانی سو تکلیفی سو مصیبتی زان برسه دو غیم داد دا دو دو قرآن ویلو وصول لی دو حق پرستو موحدینو جیدی بخ پلمرگری لزان رسی سورہ نام کی مویلیو چوان سلور پندوستم کی ویدا جاک اللذین یؤمنون بی آیاتنا فقل سلام علیکم کل جتاتا حق کسان راشی جاگی قرآن ازدکی دی سر شواقی نتبوتو ته په خير سلام علیکم چئږي زلو مات نه شي حاصل شي سورہ کهف کې پیغمبر ته ویلو ته شتم کې وصبر نفسک ما الذین یذعون ربهم بالغداۃ و العشیا یدخلوا مرغرا سرکینا قل نفس لا اخلذ لا صبر ورکه دې سره د څامرګری دي سوره توبہ کې ویل ویل شلم کې یا ای الزینا امنو تقلا وکونو مع صادقین درشتنه خلق مرګریشه درشتنه خلق په جندې شي کنه داځې هر صورت کې واقعدا دی زکریہ کڑی دی او صلورم دے رد علی المنکرین رد شرک بنا پری دی رد بیدت بنا پری دی دکا قرآن داوی خلق و دیرزم بیان کڑی دی نه این المنکر نکولا سور مائی دکی او کم اتیا کی او کانو لا یتنا ہونا انمن کرین داخل قلی ہلاخ شو زکدی بدو تبد نوی غلطه غلط نوی کچا بارس کولوی بیبا فل قبر کی وسملی مصباح شټولن ذریشتما وا کرما اللہ بی اربعین اللہ بہدہ عزت کی اصلور امور سرا التسلییتو یہ بدل دا اللہ طرف نتسلی رازی اکا بقرہ کی ویلیو یوصل ودر شمکی فسیق فیکہم اللہ پریشان کی گا ما? الله استاپ مقابله کې دې دې پاره پورا دي کنه پس يكفيک هم الله دا چې تسليت راځي قران کې دا سې سورته حجركم بين ذنوي کې وچن مي کې ویلو انا كفینا كل دا تا پورې ټوکي کوي الله وي زوال پريم کنه تزي پروا ما ساته اندازه سره یود کیم اخر کی ویڈییو یو صلی پن لہ سم فین اللہ لا یا وی اجر المحسنین صبر کا وا او ذم درب القلب اللہ پزول باندي رب ترولی د مؤحدینو به په دې خبرو پروا نه کوي سورين فائل کې راغلي وی اول سم کې د بدرواله واقعا چې وا. وی رب قلوبکم الله ستاسو زړه مضبوطي سورې کعب کې څور لسمایا ته وربطنا علی ما دا صحابه که و پزرونو بانده قوت و استقامت راوستو بادشاہ دربار که خبرشو روکڑا او در امده البشارت الدنیاوی دنیا که بدر اللہ خوش خبری در کئی جس امره قرآن که بشارتون راغلی کنا بشارت دنیاوی و توی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام سوره حميم سيده کي تتنزل عليهم الملائكه فلا تخافوا ولا تحزن سر لهم بشارتي اخروی چې سور قرآن کې د جنتونو د نعمتونو بیان دي ته بشارتي اخروی وي ساری رشتمر با 40 لکه څنګه یې نور صفاتون الله پیدا کی دي واحد کې التشجيع نه خپل طرف نه وتا الله د باحضرته وصیت کړي چې ریګما کمزوري کې غواه سوره ال عمران کې ویلو او سلیو کم سلویخ کی وَلَا تَهِنُوهُ وَلَا تَحْزَنُوهُ وَانْتُمَ الْاَعْلَوُنُ او لی کم زوری کیا او لی کم جن کی گئی تاسو غوچتی اپو دنیا کی کنا او لی کم او لی کم سوار لسم کی ام حصبتومن تدخل الجنة معې کوم مسلو له نه خل من قبل کومتهتهخوانوو حال نظ معلوم ممل باسا ه وزوللو د سختې خو پهغ را اغلیکن دو ال استقامته خل به استقامت ورکېله حامېو تیر شات ان الذين قالوا ربنا الله سوره احقاف كيو زيار السمايات ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اوزريم النصره من الله الله اترفنا ومدت رازي كنا سكلوا صورت حامیم مومن کی رازی اکاون اِنَّا لَنَنْصُرُهُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُونَ چلاوی لزد پیغمبران امدتم کم اذا مومنان امکم کم کنا دیو سر مرگری کلی الدنیا دنیا کی ام وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادُ اقیامت کی کنا سورت الروم کې مشهور هياتو 47 وكانا حقا علينا نشر المؤمنين الله اذاهما خپل ځان لازم کړی دا چې دو مؤمنانو مدد کوما او سلورم المعيته الخاصه مرګرتیا ده الله طرف نه خاص مرګرتیا خا. ما ايت یو مايت علمي دي نو خرچا سره دي او یو مايت خاصه دي هغه خاص حق پرستو سره دي لکه سنج زوره نحل خاتميږي پدې ياتباند يوصلتشتم جن الله مع الذين اتقوا والذین هم محصنون الّذی خلق مرغره په خاص مرغرتیا سره چې مدد وکړي نصرت وکړي او آخري آيات د سور انکبوت یو کماو یا والذین جاهدوا فینا تناذینوا سبلا لنا ونللم المحسنين <تصح> دوست انفائل کمن اللہ سمایاتو اذ یوحی ربکہ للملائکت انیم آکم وسبت اللذین آمنون جزا سرائمہ مومنان مضبوط کے تو پینزشتما اربا کی ہوئی جوہانت علیہ دا سلوور قسمه قربانه او پدا سانیش د توبه بیا دا سکار نخ کاری ایثارو نفس د خپل نفس قربانی د الله د رضا د پاره ایثارو نفس سورہ حشر کې نهم آیاتو او درم ایثار الاموال مال ور کول داله پو نوم باندې دا بزته آسان شي هغه سوره حدیث کې راغلیو ټول یو له سم یاد کې اتل سم یاد کې منزل اللہ قرضا حسنا او درم الهجره الی الله دیکو خپل زه حجرت هجرت کینو دا په اساني کنه انکبوت کی ویلو شپګشتم کې یا ایبادی الزی نعمن ان نار دی واسه تن فیا یا چې مومنانو زما زما کډی رار تبیر تا و فرحدا چ کوم ځای کې زموږ دین چلول شي نو التازه دا به ګټل چې دا زمما کول دي دادو ان ارذ یواسیاتن فیا یا فرحابون فیا یا فعبدون هجرت او سلورم المقاطعه کول درکه سنات چې تا دې ما صلینه پاتیکي اما اصدهو اگر صورتی یوسف کی یوسف علیہ السلام پو جیل کیوئی لیو سنتیس او دیر شمعیاتو چنی ترد تو ملت قوم اللہ یؤمنون باللہ وم بالاخرت وم کافرون ما داگی خلق دن پریخو دو انزد آگی نبی زارم دو وقت دذران کارونه خدای الله او قداسان کینو شپږ استمه کې وی کا اربعین دغه نور سلور صفاتونو په دکه پیدایشي التزہیذ منت فی الدنيا تزہیذ فی الدنيا دنیا نه زلوچاتشي توره نه هalke وی چی ان می کې پګن ما ان د کوم ينفذو او ما ان د باق دا تاج جما کلی دا ختم شي دا الله غن ختميږي دا پریدا ذم الثمینانو حصراي والذراي کپوتبان دې هرکه سموه راضی خوده او مطمئنی تاکا سورة اعلی امران کیویلیو یہ اوصل سلور دیر شمک ایک سوچون تیس کے الَّذینو ينفقون اموالاهم اویلیو جدا جنت مچالا تیار کرے عدت للمتقین الَّذین ينفقون فی السرائی و الظرائی و اوزاراسی سوره بقره کېم 214 د 214 د سميات کې ویلو د انفاق په مسله کې حضريم کلمۃ الحق عند العمرای ته حق خبره وځید د بادشانو په مخ کې کوي پرواه ونه کړی د ام سوره بقره کې مثالو 258 کې ابراهيم عليه السلام نمروز توہی کنا چې ربی الزی یحی و یمیت ته ذا سرا به رب زم ما خواه ذات ته چې موت او حیات دا په اختیار کی کلمات الحق اند العمرای صلورم التثبتو اند الابتلاء امتحان کې ودی بالکل مزبوتی پرېشانی او پینارازي د امداغه سوره بقره کې 2 ثواب 50 250 کې ویلو ولما بارذول جالوت او جنودې قالو ربنا افرغ علينا صبرا اقدامنا عند الابتلائی تصبت دوست علی امران کیم ایک سو کی من نبیین قاتل معه ربیون کسیر فماوہنو ناخری و اجتماع اربعہ فیفوزہ بیاربعہن وسالورو نعمتونو سره وکامیافشي وسالورو صفتونو سره وسالورو مرتبهونو سره یذعا عزیمن فی ملکوت السمای اسمانونو کې ملائکه سره وددنومي او زده به شهرتی ا د دنیا کې واسوکن پیجنې ته حامی مؤمن کې و ما الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُونَ اغا ملائک چه عرش عرشلان دی دی او چاپیر دی اغیی ده مومنان ده پار دعا گانی غاڑی اغیی پیجا فی ملکوت السماعی دوستی حامیم شوراکیم پینزم آیات کراغلیو والملائکتو يصبحون بحمد ربهم ویستغفرونا لمن فی الارض انی مومنان تمرادو. دا مرتبہ دا کنریرلوی مرتبہ دا دویم وَاَدْخُلُوا جَنَّةَ الْمَأْوَىٰ جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ تَوَىٰ الْعَرْشِ علف لام سجدہ کی ویلو نُلِّ سمایات کی اما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ نُزُلَم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دُو مُمِنَانُ اُزَيْخْوَال تَكِذِي جَنَّةُ الْمَأْوَى درېم دا وینالو درجه تل عليا او چته مرتبه به حاصل شي سوره تها کی ویلیو 75 کې و مَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ او دا چې وینځرو کفاحاً الى اللہ تعالی مخام اخبا اللہ تگوری قیامت کے سورہ قیامہ کے راغلیو درشتم کے تیز کے اجو یوم اذن ناظرت الى رب ها ناظرہ داگا مخونہ دی پر رب تبا گوری قیامت کے ات اجتماع پکرا الا ات اجتماع اربع او پسلورو جماعتونو کې به داخل شي ولې لويو کنه چې فتح لي في عبادي و ادخلي جنتي يوازي مزه جنت تا ته دنيا کې يوازي جماعتانو کې شامل شي شا. دلتم تنظیم دے دلتم تنظیم دے وہ ادخل فی اربعین صلور دلی فی زمرۃ النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین احسنو لا یک رفیقا سالک الفضل من الله وكف بالله علیم دا تیش حضرت شیخ الله اللہ باوی چیدہ زمان اصول دی اربعیات اگر باوی اک سو دی او دینا اک سو بارا وزاو كتابو اليرفان يوصل للقران اف ذاكيني دي شاف شنو بعد ختم شي ناري دا وصول للقران الكريم تبدي سر القران اسان شي ولي حضرت نبیه بروس تو ترجمه کې تالیبانو تاڑی را سانتی آواز که دایا تو نبیه علولی را علولی و علول اشکال بوتا نو دا قرآن کریم اصل مسئلہ مرکزی و بنیادی مسئلہ اغیط مسئلہ توحید او مسله الہ ہوئی تا دا مرکزیت تسن معلومی چې مسائل خو قرآن کی ڈیر دی تسولات او ده زکاة و ده انفاق او ده جہاد و ده عرص و لیکن چه توحیدی اخپلا موزو دا او پدی کې مفصل لے نو اگا گورو چه دا قرآن سم رضایه کی راغست دا چه لاوکو ملاو معاحد لا اله الا هوا الهو کم الهو واحد اول سور بقره کی ایک سو تریا سرد الهو واحد لا اله الا هوا الرحمن الرحیم بیع سور بقره کی دو سو پن, پنز اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم دریم سورت اعلی امران کی اچھی شورو کی گئی ذائم لا الہ الا ہوا الحی القیوم صلو رمضل سورہ اعلی امران کے بیاش پگم آیات تے لا اله الا هو العزيز الحكيم بیا پینزم سورته ال عمران کې اتلسم شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه اول العلم قائما بالقسط بیا ویش پغمزل لا اله الا هو العزيز الحكيم بیا ومزل سورة اعلی امران کی چون ساٹھ آیت کے قلیاء لالکتاب تعالی و الی کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبود الا اللہ ولا نشر کبی شیئا ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اتمزل بیا سورة اعلی امران کی باحث کی از داغه نلګ مخ کی ان ھذا له والقصص الحق و من اله الا الله نہ ہمز السوره انعام کی نل سمات کی قل لا اشهد قل انما هو اله واحد اولسم ذل بیاسر इनाम کی اوسل ذیم کی خالقکم الله و ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء یو لسم ذل بیاسر इनाम کی یو سل شپغم کی اتبه ما وحی الیک من ربک لا اله الا هو وارعن مشریکین ولسم ذل بیا سوریا کې یو کم شپېت کې پنځ شپېت کې او دري او یا کې پنځاتیا کې دا د انبیا او بیان نو دي خپل قومونو ته نه هریه ورتوي یا قومه ابوذللا مالکم ده هر پیغمبر بیان د دینه شوروشوي دينو دير لسم سوره يراف کې يوسل تشتم کې وي چې بني اسرائيل وي يا موسى جلنا اعلان کمالهم الها قال انكم قوم تجهلون اصوار لسم سورة عراف کی اوصل اتا پاندستم کی قل یا ایو الناس رسول اللہ ایلیکم جمیعاً اللذی لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا هم من لسم سورة توبہ کی یو دیرشم کی اتخذو احبارم ورہبانم اربابم من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امرو الا لیعبدو الہم واحدا اوش پارسن بیا سورة توبہ کی یو سل کم دیرش کی قل حسبی الله لا الہ الا ہم علیه توکلتو اول لصم سره نحل کے شورو کیگئے اول ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاو من عباده ان انظرو انه لا اله الا هو لا اله الا, إلا انفتقون اتلی صمد البیاء سره نحل کے دو اشتم کیوئے ایلہوکم ایلہو واحد او نلسم دل بیاسور نحل کیوئی یو پندوستم کی لا تتخذو ایلہ نسنینیم انما هو ایلہو واحد د مددگار دیر شلم سوره كهف کې وي اخر کې يوسل لسم کې پلنما ن بشر مثلكم يوها اليا انما الهكم اله الاغ واحد ما ته خدا و هي کېږي نو يو استمزل سوره توه ها کې اتميات کې الله ولا الا هو له الاسماء الحسنى دو اشتمزل دی سورة تواہا کے سوار لسم کے ہوئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی دو اشتمزل دی سورة تواہا کے اتنوی کے اٹنوی انما الہ کم الاؤ انما الہ کم اللہ لا الہ الا ہوم سلیر اشتم ذل سورة انبیاء کے وئی یو اشتم آیات کے ام اتخذو آلیہتم من الارض ام لو کان فی ما آلیہتن اللہ لفصدتا فینز اشتم ذل دی سورة انبیاء کے بیا وئی آیات کے امار صلی قبلک من رسول رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون شپږشتمه سورۃ انبیاء کې بیاوي اخر کې یوصله تم یاد کې قل انما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وشتمزل سورہ حج کې سلور دیر شمکی فَإِلَاهُكُمْ عِلَاهُ مَعْحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُونَ حَدِشْتَمْ سُرِ مُؤْمِنُونَ كِوَئِ یوصل شپارسام عیاد کے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو یوکم دیر شمکی یو کم دیرشم زل نمل کې ویش پګښتمه آیات کې الله لا اله الا هو رب العرش العظیم او پورا دیرشم سورہ قصص کې 70 آیات کې وهو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولا والآخرا وله الحكم الیه ترجعون یا دشر شمزل سوره قصص کې وای 88 کې ولا تذوم علایلان اخر لا اله الا هو كل شئ هالکن الا وجه دو دشر شمزل سوره سوافات کې وای 35 کې پورا کلمه راغست ده ان هم كانوا يزقل لهم لا اله الا الله يستكبرون ذری دیرشم سورے سوات چې شروع کیږي په دې معنیات کوي اجعل الاله تا اله واحدن پیغمبر تو ګوروې دا طول نه یو خدای جوړ انہا زالشہ نعجاب سلور دیر شمدی سورہ سواد کی ہوئی فنزش پیتم کی قل انما انا منظر وما من الہن الا الہم واحد وما من الہن الا الواحد القہار فنزد دیر شمد سورہ زمر کی څو ګم آیات کوي ذالکوم الله و ربکم لا اله الا هو چې پدې ځێر شوم سورہ حمیم مؤمن کې درې آیت کې چې سی په تو نه ذکر کړی غافر زنب وقابل التوبه شدید العقاب عزتول لا اله الا هو الیه المصیر او دیرشم ذل دی سور مومن کے الله ذالکم اللہ ربکم خالق کل شین لا الہ الا ہو او دیرشم ذل دی سور مومن کے ورپسی وی پینزش پیتم کے هو الحی لا الہ الا ہو فدعوه مخلصینا له الدین یا کوم سلوخ سورہ حمیم سوي دکی انما نبشر مسلکم یوحا الییا انما الہکم الہ واحد رسول وختم سورہ دخان کی وی رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی و او یو صلی الله یختم محمد کې وینولسم کې فعلم ان لا اله الا الله او درې صلی الله یختم حشر کې دو دوهشت مئات کې هو الله الذی لا اله الا هم او دغه کې بیا وی لیدل هو <واللاؤ> الله الذي لا اله الا هو نو صلور صلی ختم تغابن کی ہوئی الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوکل المؤمنون او بین صلی ختم سوره مزمل کی نہم آیات کی رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فتخذه وكيلا لما صلى ذي الهوا جسل بني عظيم صلى ذ القرآن الكريم اغا توحيد به لما ذکر کړي دا کدا چې بیا بیا وی بیا بیا وی دا دې لپاره چې خلک وښی چې قران صرف د توحید لپاره نازل شوی دنیا ته نو چې دا چې از دکړن دا څه شوله ک قران چې زدکړي چې قران زدکې وې او توحید نه هیڅ خبر شاعت و و دا کله شات نمخ کې هر څومره عالمانو طالبانو اجازهان له قران نه نو خبر کوي غویې نو نشو د کولې ډیر ګران بور تخکاری دو و جداو چې هغه تاسل بنیادي شیخه نو معلوم چې د هر شی د پاړه غرض او غایا او مقصد وی کنا نو ده علم شرافت قدی معلومی گی چه ده اگه غرض مقصد اعلائی, اعلائی نو اگه علمم نو چه ده قرآن کریم مقصد اعلائی ده چه اگه ده اللہ وحدانیت ته نو ده قرآن علم پتولو که اشرف شو اعظم شو اعلائی شو دې لري ظلم شوی د قران سره چنور کتابونه بیا وی وسوم دا حال دی دا د پاره تنظیمات شوی دا د پاره عالمان کې نو لشي حضرت شیخ رحم الله تعالی سواب وی چریم درسونه شروع وکړو او دا وی کوره ثواب وینځ ته ځکه چې دا د الله رضا پار نشو شروع وکړي دا یو دا مطلب د پارا چې خلق وته خبري کړي چګوراگي قران ترجمه کې د سنتي تاسو نه کوي یو دي د پارا اول دديده پارا چې په پنځيرو د درس نه خلق مانه شي نو ار چاوت کوړ کې کې خو دې چې طالبان بسدل ترازی سوال ترازی صبح یو په اول پنداغ زينامه نه مانی شي اسما خصم حربی استعمال کری کنی پخواد کتابون کتابونو نوی چو پلانی زید که دا صرف دورہ کی پلانی زید که دو میراست دورہ کی دا دوری موری تولی دی تا شورو شوی خلق دا قرآن نبندی منی کئی ایکا نا وقفاو که